і в його голові почали клубитись погані думки, почали вириватися з уст прокляття. Побачивши в цій хвилі чорну даму на лавочці в саду, він зразу дивився на неї з якимсь зачудуванням, мов на щось незнайоме, що завадою стає йому в дорозі. Недавня хвиля, коли він на долею сей жінки пролив невисохлу ще річку сліз, як же ж далека була вона тепер від нього. Що вона йому? примха. Слабість волі, сентиментальний порив, соромний серед тих обставин, у яких він живе тепер. І чим вона була для нього в житті? Нічим. Дрібненьким епізодом, що заважить хіба на пилину супроти тої широкої, поважної праці, які він хоче, повинен, мусить віддати своє життя. Тепер якоїсь примхої долі їх стежки ще раз зустрілись. І що ж з того? Встрічаються перехресні стежки на широкім степу, та й знов розбігаються. Таке буде й наше. Що вона мені тепер, і що я їй? Нічогісінько. Перелітні тіні, що мигнуть понад долиною і не лишать у собі? Нічого, нічогісінько. І він відвернувся. Та в тій хвилі почув, як його серце стислося. Заболіло страшенно, і начервалося в його груді. Наглим рухом голови він іще раз зернув на чорну даму. Йому пригадалась вона у вчорашнім пом'ятім і злежанім шлюбнім строї. Її напівбожевільні слова і признання, що любила його, і її розпущене волосся, цинічні слова її мужа. І не тямлячи сам себе, не застановляючись, що і по що, він хопив капелюх, замкнув за собою покій і вибіг на двір. Розділ двадцять шостий. Він біг звісною дорогою, навіть в думці собі не покладаючи, щоб вона і цим разом могла щезнути, як колисто. І справді, вона сиділа на лавочці, все вдивлена в його вікно, не мовждала його. Коли наблизився, вона не здивувалась і не збентежилась, не мовждала його. Коли тремтячим голосом поздоровив її, вона мовчки подала йому руку, обтягнена чорною нитяною рукавичкою. Він стиснувся руку, не мав відваги піднести її до уст. Потім став перед нею і мовчки дивився на неї. «Прошу, сядьте коло мене», – промовила вона. І він сів. «Так от, як ми зустрічаємось», – промовив ледве чутно. «Як вам поводилось?» хворий Бог, «Що ж вам було?» «Вас не міг забути. Вона зупинилась на ньому довгим поглядом. Невже все так дуже боліло вас?» все наболіло, прорвалося його душі. Пані, я тисячу разів на день проклинав і благословив вас. Я блукав, мов безумний, шукаючи вас. Я писарасилював себе, а проте не міг вирвати вас із своєї душі. Я доходив до того, що починаю вірити в чари, в уроки, які ви мусили кинути на мене. Я осуджував вас у душі, як злочинницю, що зруйнувала моє життя, змарнувала найкращий скарб мого чуття а рівночасно кланявся вам, як в найвищій святощі мого життя. Ваші благословенства лишились при вас, мовили сумовито рогіна, а ваші прокляття досягли мене. У Євгенія похололо на серці при тих словах. Мої благословенства, пані, звістку про ваше замуж'я я тяжко відхорував. Та й потім кілька разів я нарікав на долю, що дала мені видужити з тої хвороби. Кілька разів моя рука простягалась до револьвера, щоб одним вистрілом зробити конець усьому тому. Я опинився, мов моряк, серед моря без компаса. У мене не стало мети життя, не стало тої остроги, що додає енергії. А таки ви знайшли собі мету, використали в душі енергію. Перебила вона йому спокійно, але рішучо. Життя бере своє. Чоловік втягнеться в ту роботу, а потреба, мов погониш з батогом, підгонює. Все так. Але ж це не вольницьке, під'яремне життя. Це не людське життя. Чи таке то було б наше життя, якби ми були разом? Якби кожна трудність подвоювала наші сили? кожна супротивна хвиля зближувала нас? Якби мені під час праці не капала кров із серця? А проте тягнете. І скажіть по правді, чи сама та праця чим далі – «Не робилась вам дорожчою, не набирала ідеальної подоби, не вам метою життя, вищою, святішою, ніж усе те, що ви могли б були знайти зо мною?» «Пані, звідки таке порівняння? Як я можу порівнювати щось з тим, чого не знаю?» «Ну, то киньте набік порівняння, а скажіть просто, адже ж у своїй праці ви знайшли собі мету життя. Я чула дещо про вашу роботу». «А де чого, догадуюся? Ви русин, а русини в на своєму. Ви чоловік з значить ідеаліст. Я певна, що ви маєте вищі цілі перед собою. Силкуєтесь іти вгору і вести інших за собою. Адже так, правда?» «Так, значить, я не помилялась у своєму чуттю. Значить, мої молитви і сльози не пропали марно». «Ваші молитви і сльози?» «Так, мої молитви і сльози. Слухайте, геню. Позвольте». Щоб договорити до вас так, як говорю щодня і щовечора, у своїх самотніх думах, оце вже десять літ. Тепер, після вчорашнього, я чуюся свобідною супроти вас. Ви бачили моє життя, і я можу сказати вам усе. Тямете нашу останню розмову там, у Львові, на вулиці? Тоді, коли ви перелякалися, чи я не хура? Знаєте, мені тоді прийшло... По душі дійсне прочуття моєї будущої долі, коли я побачила, як цьоця змірила вас своїм згірним поглядом, ні, не згірним, а було в тім погляді щось таке погане і ненависне, тямите, я вся похолола і мало не впала. Це все від того погляду. І тоді вперше по моїм серці пройшло щось таке, що я зрозуміла євангельські слова про меч, які має пройти серце Матері Божої. «Я вирвалась від вас майже силою, а коли покинула вас, то аж тоді почула, як гарячо, як невимовно, я люблю вас. Бачите, говорюся спокійно. Адже ж я не біжка для вас. Нас ділить могила, а могила – то спокій». «Пані!» – скрикнув Євгеній, у котрого серце рвалося при тих словах. Та вона рухом руки заставила його мовчати і говорила далі. «І тоді ж я зрозуміла, що не побачу вас більше. Так що сцена, яку зробила мені потім цьоця, не була для мене несподіванкою. Може бути, що я занадто скоро піддалася цьоціному наказові. Ну, та за все терплю тепер. Все своєю дорогою, так що все вас обходить. Але вночі, замкнувшися в своїм покоїку, я кинулась на долівку перед образом причистої. Можете мені вірити, геню, не маю ніякого інтересу грати перед вами комедію, не таки, загалом кепські комедіанти. Я кинулась на долівку і довго молилася, плачучи гарячими слізми. Мати Боже, молилася, дай, щоб я була для нього